Meglátszik, mely tejből lesz túró? Olyan kuszált világot, milyen a századnak első és második tizede volt, csak azok tudnak képzelni, kik részesei valának az idő keveredésének. Németország, mint a meggyulladt ház, egy bomlás volt, sírók, lármázók, káromkodók, jajgatók, özvegyek, árvák, becsületes polgárok, bukott kereskedők, kupecek, bankárok, szerencsevárandók és prédalesők hányódtak össze-vissza, és jaj volt egy pénzdarabnak, mely a láthatárra került, millió szem lesett rája, hogy zsebre rakja. Az eseménynek folyama megáradt, ki, hogy bírta, halászta és horgászta a szerencsét, de volt olyan elég, ki a múlatta magát, főzvén magában, hogy a készet hogy üthetné ki a másik markából. Párüstól Bécsig volt egy derékút, melyen búcsút járt ez a nép, bírván annyi éles látással, mint egy varjú, hogy eledelét meglássa, egyenlő elhatározással akár az orrát, akár körmeit kelljen alkalmilag használnia. Ez a vonal igen természetes határokkal bírt, két végpontra a dőlvén, Onnét a kalandorok föl alá mozogtak, mint az időmérték kénesője, szaladván azon fogatok után, melyek eldorádóba világítottak. A B pont pont B...ni szállodák egyikében megállt a postakocsis, lemászott a nyerges lóról és öreget lépve a hintó ajtajáig, a kiugrott pincéreket elnyomá Onnét, miután közben elmondá, hogy az ajtót hiába rángatják, mert azt csak ő tudja kinyitni. Az ajtónak egy saját lökést adván vendégét kijerezti az akolból, hol a legközelebbi állomás óta szuszogott a melegben, mert a kocsinak, úgy látszik, megvolt a filozófiája, hogy míg a postakocsis kívül hortyogott, a vendég az állomás végén megneszökjék. Szobát! Mond a vendég, mire a főpincér azzal a tapintattal, melye előre kinézi a vendégből, hogy mennyi nála váltott és váltatlan pénz, számot mondd a körülálló kamaszoknak, kik hármasával is rohantak a szobák felé, a vendéget pedig kicsi múlt, hogy őbe nem kapták. A bakról lemászott ekkor már a vadász is, ki urának parancsára nyomott valamit a pocakos postakocsis markába, ki azt megszokott szemtelenséggel előbb megnézte, s aztán kapta le kalapját, félig nyitott tenyérrel, és levet kalappal bámulván az utas után, míg az a felső lépcsők végénél eltűnt. Legyürem lett vastag száját még mindig nyitva felette a kocsis, s ekébb a többi bámésznak is ideje volt markába nézni, mert az csak ugyan feltűnt, hogy egy postakocsis nem káromkodik borra valóért, hanem köszöni és csodálkozik. A kocsis szeretett volna még egyszer jó napot kívánni legalább a vadásznak, de egy másik kocsis akarta akarta kapu alá hajtani, tehát fáradt gebéivel az udvarra ment, hátrahagyván azt a reményteljes jó hírt a vendéglői pincéreknek. Ez aztán az úr! Néhány pillanat alatt végigszaladt a hír, hogy egy gazdag gavallér érkezett Magyarországról mert abban az időben az angolok otthon szoromkodtak, a francia gavallérok pedig többnyire agyonbújdosott szegények voltak, s a jó reménység abban az időben kivált, nem volt igen forgandó pénz. A vendéglőnek egyik szárnyában volt az akkori ízléshez képest egy csinos kávéház, tökéletesen hasonló célra, mint a maiak, ugyanazon néptöltelékkel, mely várja a napot és azt, amit hozni méltóztatik. Az egyik pincér rögtön meghozta az újdonságot, melyet a mindenféle kalandó saját étvágya szerint bólkodott fel. Tehát lesz aratás, gondolások mindenféle ember, álművész, vadpoéta, kéregető, hajház, kártyakeverő és más hasonló mesterember. Az olvasóterem hírlapjai mellett aludt egy ember, kit az előbbeni pincér egész egykedvűséggel költe fel. Kleinur, úr? Na, dörmögött a megszólított. Aludni akar, menjen haza, mondja a pincér. Ha nem fizet, legalább ne legyen alkalmatlanságára a vendégeknek. Ez alatt amaz is kidörgözködött az álomból, s mit, hogy ezt a barátságtalan társadás minden meghunyorodás nélkül vette. Elgondolható, hogy a pincérnek elegendő oka volt a szavakban nem igen válogatni, hanem minden tűnődés nélkül elővette azt, ami eszméjének kifejezésére eléggé alkalmas volt, anélkül, hogy valamiképp eltéveszteni a viszonyt, mely egy hitelező és egy rossz fizető közt elképzelhető. Elmúlt dél? kérdi egykedvűen Klein úr. El, el, csak ne kérdezősködjék. Mi is van ma? Hétfő, válaszolt bosszúsan a pincér. Hétfő, mondja amaz. Igen, igen, hétfő, vágott közbe a pincér. Egyéb iránt azt hiszem, magának az úgyis mindegy, hétfő, kedd vagy szerda. Ezzel a hírlapokat rakosgatá össze, mire Klein úr áltában nagyot nyújtózva, merengő szemmel szólt. Ma is nap. Tegnap is nap. Holnap megint nap. Mindig, de mindig csak nap. Ez a nyöszörgés jobban megmondja nékünk, hogy Klein úr szegény ember, mintha talán előre hordaná bizonyítványait, s az, az egy pont vesző alatt a feleségét, a kettő pont vesző alatt pedig azt a bózas fejű porontyot mutatná be, aki a legközelebbi ház harmadik emeletén egy hónapos szobában nyafog anyjának, hogy ő az örökös lisztpempőt már megunta, amit mi hajlandók vagyunk neki elhinni, anélkül, hogy meghozhatnók neki azt a pecsenyét, mit ő nyafogva kunyorál anyjától. – Nem keresett senki? – kérdi Klein úr. Éppen bizony, van eszében valakinek Klein úr után járni – mondja a pincér – Álló egy óta még nem tudom, hogy kereste volna valaki. Pedig minden órán várok valakit. Ugyan ne hazudjék, Klein úr, már ha nem tud fizetni, legalább ne bolondítson, hisz az egész világ tudja, hogy az Isten pénzét is elköltené, aztán magát fogadja meg valaki gazdasághoz. Ah, hagyjon békét, John, nem ért ön ehhez. nézze ezt a hirdetést! Itt egy hírlapot nyomott a pincér markába. Az utolsó filléremet ez az újságlap ette meg. Ha ez nem hoz, akkor semmi. Akkor zsan nem mondom, hogy a jég el nem verte vetéseinket. Na, kíváncsi vagyok arra a hirdetésre. Mit hoz? E szónál szaladt be egy fickó, lélekszakadtam mondva, hogy öttön hírlapokat az érkezett vendégnek, s már markolászni akarta, Midőn a másik nem a a koncot másnak engedni, maga nyalábolt föl egy sereget és rohant, közben visszanézve és mondva. Na, Klein úr, majd meglátom, van-e szerencséje? Éppen van itten egy gazdag magyar gavallér, ha ennek nem kell egy ilyen gazdaságpusztító, akkor ne számoljon szerencsére ezen a világon. Ezzel elrohant. Mire a pincér fölért, Klein úron végig szaladt a villámfolyam és készen volt, hogy a szerencsével alkuba álljon. Tele volt a feje Magyarországgal, azaz, hogy képzelt magának egy nagy darab földet, elképzelte, hogy ott mennyi ostoba ember van, csak őnéki van esze, még a gazdag gavallért sem vevé ki, ki most olvassa a hírlapokat, de eszehágában sincs, hogy a kávéházban Klein úr már csinálja a mindenféle tervet. Mondom, csinálta a tervet, Legelső volt egy nagy sörház, eszébe jutott ez a kedélyes ital, és a göböly hizzalás, mint fogják megcsudálni azt azok az oktondik, kiknek fogalmuk sincs, hogy az árpa az a dicső mag, melyen az ember éppen úgy meghízik, mint az ökör. Lelkét dagasztani kezdé valami, és képzelé, minő hoz be, s mennyit fog neki köszönni a civilizáció, ha a szalonnáról leszoktat egy egész nemzetet, s meg fogja mutatni, hogy a töltött káposzta valóságos méreg. Klein úr érezni kezdé, hogy valami lobbot vetett benne, szerencsére, hogy sörélesztőt nem evett, különben szétrepedne a tervektől, melyeket az úti kocsira fölrakott már. Eszébe jutott minden ismerőse, kit a Sors országából megszalasztott, mégpedig Magyarország felé, hogy rövid időn meggazdagodván az otthon maradtak elfeledték, hogy bolondra száll a füst. Ki kellett rohanni a szabadba, szűk volt neki a világ, kezei szétmeredeztek, és miután az esteli szél újra melegre kergette, visszatért a fészekbe, értem a kávéházba, de mindenek előtt azzal a kemény elhatározottsággal, hogy ő meg fogja mutatni a magyaroknak azt, amit még nem láttak. Furcsa, a magyar ember végrendeletet csinált egykor, ha a harmadik vármegyébe elment. A magyar ember inkább csizmadia lesz, csak ne kelljen országokon átólálkodni, mint valami kefekötőnek. Ígérhették neki a mennyei hét boldogságot, menjen kiérette az ország szélén túl egy mérföldnyire nem ment. S ébrem ébren van egy ember, még aznap nem volt olyan falata szájában, melyre megszomjazott volna, nem volt olyan apró pénze, mennyien egy itcesölt megihatott volna, hogy azon bolonduljon meg, s íme ébren álmodik egy messze országról, s előre megesküszik magában, hogy ott úr fog lenni, azt ő megmutatja. Okos ember napszámba menne, emez eltátja a száját, s íme beleröpült a sült galamb. Klein úr! Klein úr! rohan be a pincér. Mi baj! Rezzen föl a kérdett. Rögtön jöjjön velem! A város házra? Kérdéremegve Klein, kinek eddigi körülményei után alig volt évre oly biztos kilátása, minthogy ma holnap bezárják. A pokolba, mondja a pincér. Az úr, kit említettem, kívánt Klein urral értekezni. Értekezni? Mondja sajátságos meglepetéssel Klein, ki hirtelenében nem tudta elhatározni, hogy rátartsa magát, vagy kezet csókoljon a pincérnek, ki ilyen kellemes hírrel lepi meg őt, ki esztendő óta minden nap húszszszor kérdezi, nem keresett valaki? Klein úr rohanni akart, de a pincér megfogta. Ilyen bozassan csak nem vezetem föl Klein urat. Kabátját is jóformán elkönyökölte, hanem jöjjön a szobámba. Ha már annyival adósom, még próbálok valamit, ha bolondjában valaha még megkaphatnám, öltözzék föl nálam, ha nem, ott le is vetközzék ám. Minden meg lesz, barátom, el le majd majdnem kidagadva bőréből, s örömében azt sem tudta, hol markolja meg a kilincset. A pincér kifordította Klein urat az előbbi hüvejéből, s olyan urrá félsülte, hogy amint a reménytől kilobbant alcott megnézzi valaki, meg is süvegelni. Klein úr bejelenteték, és néhány pillanat alatt szemközt ült a tal, a majoreszkóval, ki apja halála után megfutván egy nagy darab földet, éppen egy embert keresett, ki neki alkalmas lenne, Magyarországi jószágaira, hogy ott rendet csináljon. Klein úr hirdetésében beszélt mindenről, mivel embert bolondítani lehet, elmondta, hogy a répában, burgonyában ben van a cukor, csak ki kell venni, beszélt gépekről, melyek elvégzik a dolgot jobban, mint az emberek, akiket most már bátra nagyon lehet ütni, nem kellenek. Elmondta, hogy ő ezt mind próbálta. Ő tapasztalt ember beszél három-négy nyelvet, szerencséje, hogy idáig csak egy nyelven evett. Tudakozódhatni itt, ott, hol aztán nevét is megmondják. Ez persze azért tette, hogy véletlenül debeszéljen róla olyan ember, kit nem kérdeznek, aztán Kleid úr összeadásáról és kivonásáról olyan példákat mondjon, melyekre egyáltalában nem lehet a közönséges egyszer egyet alkalmazni, minthogy ő is bebizonyította, ahol lehetett, hogy kétszer kettő öt. Klein úr hirdetésében elmondott hazugságok mellett elfért még annyi igazság, hogy franciául csak ugyan beszélt, s így a grófnál bírt annyi ajánlással, mennyi egyelőre szükséges volt. Jó szágaim, apám alatt, amennyire átnézhettem a számadásokat, az itteni pénzláb szerint 150 ezer tallér évi jövedelmet adtak. Mondja a gróf, mire Klein szeretett volna irtóztatót bámulni, de nem mert. Nem megvetendő összeg, mondja Klein műértőképpel. Csak az a kérdés, hogy megfelel-e a jószág haszonvehetőségének. Ez az, amiben kételkedem. Vannak gyárak méltóságos gróf? Ére sincs. Sör és pálink a ház? Mondom, semmi. Svájtszerájtejelés véget. Semmit sem láttam. És mégis annyi jövedelem? De miből? Amint láttam, szántanak és vetnek, egyéb semmi. És műkertészet? Na még az kellene. <gül> Mondja nevetve a gróf. Méltóságos gróf, tán nem bántom meg, ha őszintén nyilatkozom. Sőt, éppen azt kérem. A gróf úr emberei nem érdemlik meg a hideg vizet. Az már föltes szándokom, hogy elcsapom őket, de előbb másokat kell szereznem. Az minden esetre kínos munka. Á, tudom, sohajtál, gróf, ön megmenthetne. Meg lehet, gróf úr, Mondja Klein, mint egy megbolzadva a szerencsétől. Csak arra kell figyelmeztetnem a grófot, hogy én véghetetlenül szigorú vagyok. Emberemre akadtam, mondja fölugorva a gróf. Én sehogy sem érzek kedvet jószágaimon élni, azért helyettem olyant akarok kormányzónak kiparancsolni tud. Klein verekedni szeretett volna, olyan dübejött. jött. A hirdetés minden esetre bírt annyi hűhóval, hogy aki falnak akart menni, ott könnyen meglelte az útját. Klein hamar észrevette, kivel van dolga, és mint olyan ember, ki évek óta éppen abból élt, hogy másokat bolondított, ma este kiválólag elemében volt, és mielőtt vacsorához ülnének, mint hogy ennyire megbarátkoztak, a szerződés szóval meg is köttetett. A pincér fölszolgálván a vacsorát, bámult a sikernek, a beszédek szakadékából látván, Klein úr milyen hatalmas ember lett, kezdé maga magát tapogatni, hogy ébren van-e. Vacsora után rövid volt a szóváltás, mert az elfáradt utas ágyba kívánkozott. A pincér félesztendő óta először cselekedte azt, hogy Klein úrnak jó estét kívánt, és mielőtt a szóhoz került volna, megkínálta annyi pénzzel, mennyire hamarjában szüksége volt, s eszes, mint egy szobát nyitván neki, hogy a gróf vadásza a harmadik emeleti hónapos szobába fölne ne tévedjen. Elmondám röviden, hogy a szerencsémiként fogta nyakon Klein urat, elég az hozzá, hogy ő is megkapaszkodott, hogy valamiképp idő előtt földönne maradjon, és három nap lefolyta alatt olyan cifrán meg volt írva az ő nagy hatalma, hogy csak az hiányzott, hogy a grófot is elkergethesse. Előpénzül jó összeget kapott, s ebből a pincérbőven szedett vámot, harmadnapra pedig Lein úr útnak indult Magyarországba, melynek megvan az a rossz tulajdonsága, hogy a maszlag úgy elszaporodik rajt, mint az úti fű. A Balaton alsó részére kerültek már, és a szép uradalmak egyikében megszálltak, ott Klein úr szétnézett, hogy már merre lenne jobb olyan gyökeret verni, melyet sem ember, sem az elemek ki nem írtanak. Szántai Sándor fogadá őket, az ifjabbi grófnak megbízottja lévén, míg a harcias idők annyi szünetet engedének, hogy az apai szerzemény országok szétválaszthatának, s az ingóságok megosztása kényelemmel megtörténhetnék. Maga apánnak titkára volt? Mondja félkérdőleg a gróf. Igen, és jogügyelője? Válaszolt Sándor. Ezután is megmaradhat ez utóbbi hivatalban, és segítségére leszen Klein úrnak, Kit, mint plenipotenciáriust mutatok be? Tudja maga, mi az a plenipotencia? Tökéletes tudomásom van azon szóról, méltóságos uram. Annál jobb, mondja a gróf. Tehát maga mindjárt értelmezheti a tiszteknek is. Sándor röviden elmondá magyarul, mit a gróf franciául mondott. Nagyon rövidnek tetszék azonban az értelmezés, Azért a gróf újra szólva kérdé. Ez nem elég. Én nem akarok minduntalan itt lenni, azért vigyázom minden szóra, amit mondok, s úgy rágja szájukba az embereknek. Parancsoljon, méltóságos gróf, mondja Sándor. Hát, látja ezt a kastélyt? Igen, látom. Kérdezze meg a többit is. Mire azok is azt mondják, hogy látják. Hát azt a majort és a körülötte lévő épületeket, bagyákat, kazalokat látják-e? Azt is mind látom, mondja Sándor. És a több is azt mondja, hogy látja. Na, jegyezze meg magának, ha Klein úr azt parancsolja, hogy az úr az gyújtsa meg, hát az úr meg fogja gyújtani. Ha Klein úr azt parancsolja, hogy ezt a házat el kell dönteni, maga ne kérdezzem ért, ha nem engedelmeskedjék. Mondja meg a többinek is! Megmondta azt is szóról-szóra, mit azok annyira szívükre vettek, hogy egy íródiák komolyan e, vagy huncutságból, amint ez ki is ettől a néptől, azt kérdezte, hogy melyiket gyújtsa meg először. Mit akar az a fickó? Kérdi a gróf. Na, egy kis félreértés, mondja Sándor. Talán nem érted maga engem? Nagyon is jól értettem, méltóságos gróf. Csak, hogy ez a fiatalember annyira engedelmes, hogy már azt is kérdi, hogy mikor kell meggyújtani. Mikor Klein úr parancsolni fogja, mondja a gróf szemközt állva az iródiáknak. És ha valakinek méltóságot hoz valamikor kérdése volna, kérdi Sándor. Itt van Klein úr. Méltóságod megfoszt bennünket Becses személyétől. Itt van Klein úr, mondja utoljára is a gróf. Értenek-e? Szóról szóra. Tehát, tudják mind, mi az a plenipotencia? Tudjuk, felele valamennyi. Agyő, mondja a gróf, a faképnél hagyván valamennyit. Klein úr azután röviden elmondá, hogy nem úgy lesz ezután, mint eddig, ezt ő megmutatja, és hogy mindjárt lássanak is valamit, mérgében olyan vörös lett, mint a vörös posztó. Lármázott, hogy semmi jövedelem sincs, azért szemközt át egy őzbe csavarodott tisztartóval, ki állt. Annak beszélt a répáról, burgonyáról éppen úgy, mint a hirdetésben megvolt. Tanította az öreget álló egy óráig, az pedig hallgatott, mint a hal. Na, gondolta magában Klein úr, ezt megtanítottam. Tudom, hogy ilyen leckét nem hallott, mióta ezen a világon van, végül pedig kérdi tőle. Hiszi-e az úr, amit mondtam? Az öreg mégis hallgat. Hát mondja azután egy sopronvidéki írnok a tisztartónak, hogy Klein úr feleletet vár, miközben Klein úr megismétli a szót. hiszi -e, amit mondtam? – Nyxtájcs! – mondja a tisztartó. – Hát én egy állóoráig hasztalan beszéltem? – dühöngött Klein, mire az öreg megint azt mondja. – Nyxtájcs! – Ez embereket nem használhatom! – szólt dühöngve a plenipotenciárius úr Sándornak. – Hát mit csinál velük, Klein úr? – Elcsapom rögtön. – Ennyi embert, uram! – Ha még egyszer ennyi volna is! – de csak egy baj van, uram, mondja Sándor, hogy biztosítva vannak egész fizetésükről, mégpedig halálos holtig. Ki által? Dühöngött Klein. Az öreg gróf által, ki végrendeletének harmadik pontjában ezt igen értelmesen megírta. Ki van hirdetve már a végrendelet? A tiszteknek ma lesz. Ez el fog maradni. Ez lehetetlenség, uram mondja Sándor lehetőleg mérsékeltebb hangon. Ki mondja? Én. Válaszolt újra, Amaz. Mint hogy apám után én vagyok a végrendeletnek végrehajtója. Remélem, ön respektálni fog engem és teljesíteni fogom azt a kötelezettséget, bejjel grófom atyának tartozom, Klein úr. Ezt ne feledje az úr, mondja Klein és az iroda ajtaján kiment. Az irodán kívül néhány kérelmezők közt állt Jakab is, kivel jóval előbb találkozánk. Senkinek sem volt még bátorsága az új hatalmast megszólítani, csak Jakab ólálkodik utána, s addig mászkált, hogy észrevette, és szóba állt vele. Jakab a legjobb órát választotta. Kleinnek szinte jól esett, hogy akad egy ember, kivel kibeszélgetheti magát, azonnal a szobájába vonult, és kikérdezett a zsidótól annyit, amennyit az hamarjában összehazudhatott. Jakab lett a titkos tanácsos, és hogy közelebb legyen, amiért oly régen esenkedett, megnyerte az engedelmet, nyithatott boltot. Rögtön az ispán szaladt. Nemzetes, uram! Na, mi kell? Parancsolatot hoztam, szemtelenkedik a zsidó. Kitől? Attól, aki most parancsoló lett, Okoskodik Jakab. Az a hagyhágos úr azt parancsolja a nemzetes úrnak, hogy én itt bótot nyithatok. Ez a parancsolat. Értem, Jakab, mondja az ispán. Hanem mivel úgy szádba vetted azt a parancsolatot, azt mondom, hogy böcsületesen viseld magadat, mert ha valami galibát csinálsz a faluban, olyan 25 parancsolok rád, hogy semmi parancsolat le nem veszi rólad többet. Most elmehetsz. Még aznap kimérte Jakab a boltnak való helyet. A gróf elment, Klein nem panaszkodhatott neki, de nem is akart, hanem összegyűjtött magában egy adag epét, hogy annak keserűjét szántai Sándorra, mielőbb kidöntse. Délután bement négy lovon a megyeszék helyére, hogy ünnepélyesen kihirdetteték a plenipotencia. Hány ilyen ember hízott meg Magyarországon? Hány embert tettek ilyenek szerencsétlenné Magyarországon? Nagyon szeret minket mégis az Isten, hogy még millió szám vagyunk. Soha kevesebben, mindig odább